в чиїх будинках з'явилися справжні теплі туалети, а у дворах – ошатні будиночки-вбиралень. Господарі садиб, великих будинків не користувалися туалетами поза домом. Хатинки, зазвичай на два очка, призначалися для наймачів кімнат і квартир у флігелях та прибудовах а квартирантів вистачало. Городецький продумав усе надзвичайно ретельно. Ті споруди у дворах слугували водночас і для зливання помиїв до спеціальних широких каналізаційних отворів, вкритих чавунними гратами, криворізькі вироби, що затримували тверді великі частки. Рештки Прибирали двірники, а оті возики, каламашки, збирали сміття. Весь же рідкий непотріб разом із людськими випорожненнями йшов під землею через раціонально, мудро створену систему рур і ходів до полів аерації, неподалік району Дача Кульженка, де й знешкоджувався природним шляхом. Хто б міг сказати, що це погано, не корисно для міста і людей? І хіба за таку роботу, за таке детальне проектування не гріх було брати гроші? Отож нічні марення не мають жодних підстав. Він чинив усе по-людськи, а вже ж ніколи шляхтич городецький не зізнається в ницій жадобі золота. Хоча б тому, що це неправда. Гроші для нього – не мета, а засіб. Засіб – зробити дружину і дітей щасливими, побудувати неймовірний будинок на крутосхилі, офірувати кошти нужденним, піднятися з літунами на їхніх чудернацьких машинах у повітря, їздити в далекі країни полювання. А чом би і ні? Що в полюванні є гріховного чи непристойного? Ну так, є от граф Толстой зі своїми чудасіями, сім'ю замучив, а тваринок жаліє. Але то вже межові прояви людського розуму, талантові, дозволено більше, ніж пересічному обивателю, а йому, Городецькому, теж дозволено більше. Чи ні? Полювання – не вбивство. Хіба щоденне споживання м'яса – різновид убивства? Хіба благородні і класті хижаки в природі – вбивці? Ні, вони просто народилися такими. Ба більше вони створені для такого життя. То чому ж той зі снів каже про пристрасть пана архітектора до золота й крові? Невже страшні слова? Правда? Е, ні. Навіть коли припустити лише уявити на хвильку, що сни є не зовсім з нами? Це неймовірно, проте відтак доведеться діяти не прямо, а ошукати темряву та заспокоїти свій дух. Він, Владислав Городецький, знає, як протидіяти задумам гаддя, задумом вигаданим, вистражданим, породженим занадто рухливою уявою архітектора. Чи Справжнім задумом Змія спокійно, городецький чудовий досвідчений мисливець і стрілець, людина-гравець, він не буде так просто виконувати чиїсь накази, чиюсь зловолю. Можна навіть зробити все, як хоче отой із темряви. Проте зробити так, щоб. Утілився задом не його, а людини, фахівця, християнина зрештою.